Мовила це і розв'язала на грудях вишиваний пояс, світлоузорний, що в нім розмаїті таїлися чари, запал кохання, жадання жагуче, облесні розмови та умовляння, що зводять із розуму й найрозумніших. Гері цей пояс дала, вона й слово таке їй сказала — на тобі, геро, сховай поміж персів вишиваний пояс світлоузорний, усе в нім заховано, та, сподіваюсь, ти не повернешся, не досягнувши того, що бажаєш. Мовила так Велиока до неї всміхнулася гера і з усміхом тим сховала між персів, Вишиваний пояс. В дім свій зевсова донька вернулась тоді Афродіта, Гераж помчала мерщій, в далечінь із верхів'ї олімпу, і, пієрію, пройшовши, та милу усім Ематію, перелетіла фракіян комонних засніжені гори, їх верховини найвищі, землі і не торкнувшись ногами. Далі вона з Надафона гори через море хвилясте зрештою в Лемнос прийшла богосвітлого міста Тоанта. Там вона стрілась зі сном, що братом доводиться смерті. Взявши за руку його, таке йому слово сказала. Сне безсмертних богів і смертного люду-владарю. Як ти раніше зважав на слова мої, так і сьогодні. Вислухай, завжди за це тобі глибоко буду я вдячна. Зевсові очі ясні, у дрімоті зімкни під бровами. В час, як в обіймах моїх, він спочине на ложі кохання, Дам я за те тобі вдар нетлінне і золота крісло, гарне син мій Гефест, митець на всі руки майстерно зробить його, а для ніг тобі ще приладнає підставку, щоб на учтах ти міг на ній ноги покоїти білі. Відповідаючи так, промовив їй сон нездоланний Геро, достойна богине, великого Кроноса, донько, будь-кого іншого серед богів вічносущих я міг би легко приспать, навіть течії дуже дужі ріки, океану, що джерелом для народження був усім іншим безсмертним, але до Зевса Кроніона я підійти не посмів би і не приспав би його, хіба лише сам він накаже. Мав одного вже я разу науку з твого повеління. В день той, коли самовпевний син хмаровладного Зевса від Іліона відплив столицю Троян, зруйнувавши, розум тоді я приспав у егідо державного Зевса. Неподоланно розлившись навколо, А ти його сину, лихо замисливши, Вітер страшний на море наслала І віднесла його до велелюдного острова Косу Оддаль від друзів своїх. Прокинувшись, Зевс розлютився І порозганяв по всім домі богів, Мене ж він усюди пильно шукав, І Зефіру Закинув би в море безслідно, ніч врятувала мене, що й людей і безсмертних долає, втік я у неї сховався, і лють Зевсова стала вщухати, Бистрій бо ночі не зважився він неприємне чинити, нині ж від мене ти знов вимагаєш зробити неможливе. Мовила знову йому. Велиока владичиця гера, сне, навіщо про це у своєму ти згадуєш серці? Думаєш, може, троян захищатиме Зевс громовладний, як він розгнівавсь колись за сина свого За Геракла? Краще ходім і віддам я одну із харіт наймолодших заміж за тебе й тоді називати дружиною будеш. Ти пасітею, що взяти її віддавна бажаєш.